Але вона має те, щось, що відібрала, видерла, вирвала. У неї є квартирка, невелика, але власна, чудово умебльована, вилизана, вичищена. Її їм її фортеція, де вона почувається господиною. Де кожен стілець, кожна плитка на стіні у ванні, кожен флакон із шампунем на поличці сповнює гордістю. Я це зробила. Я зробила це сама. Я створила це з нічого, з порожнього місця, власними руками, оцими цими маленькими, майже дитячими ручками. У мене є все. Квартира в Україні, у невеличкому, але наймилішому з усіх міст світу Тернополі. Квартира в Німеччині, у невеличкому, гарному, затишному, але нелюбому Нордштаті. Є машина, своя, майже нова, Ауді. Вісімдесяточка. Такого ж, як і опель стріблястого кольору, така ж кругленька, зграбна, доглянута, вимита і блискуча, як сама господиня, є шафа, повна гарних нових фірмових і пошитих на замовлення речей, є гроші. Не мільйони, звісно, та цілком достатньо, щоб жити, не відмовляючи собі, у необхідному, смачно їсти, м'яко спати, весело проводити вільний час. Подорожувати. Є своя справа. Є можливість ці гроші заробити. А є ще чоловік. Зовсім забула. Є чоловік-німець, справжній німець. Ото Даугель. І вона сама, фрау Даугель, з німецьким паспортом, усе законно, як годиться. Щоб він пропав той паспорт, той Ото, той Нордштадт. І її фантазія вийти заміж за іноземця. Дощ потроху вщухав. Грозюційна стіна стояла довкола, а звичайні дощові, хоч і великі краплі, падали, прокреслюючи доріжки на лобовому склі і стукутіли по даху машини. Цей лагідний стукіт нагадав дитинство, бабусину хату, вікно з гаптованими мережкою фіраночками. Маленькою Валюша так любила сидіти край вікна і слухати, як стукутять з-на двору краплі дощу, як стікає по ринві вода. Як шелестить листя у саду, шелестить лагідно й задоволену, би його перебираючись мокрі пальці. А ще Валюша любила слухати, як бабуся читає товсту книгу із пожовклими сторінками. Вона мало розуміла із цієї книги, та саме оці незрозумілі слова і западали в душу, залишаючи у ній щось таємниче й принадне. А ще Валюша чекала маму, чекала довго, мама й тато. Переїздили нечасто. Завжди привозили багато подарунків. Нову сукеночку чи светрик, черевички, іграшки, велику торбу цукерок. Мама працювала продавцем у магазині. Діставати дефіцит було її професією. Тато – простий інженер. З маминих слів – крутився, як міг, та заробити копійку не вмів. Таким уже вдався. Тато щоразу обіцяв, що вони от-от заберуть валюшу від бабусі. Івалюша вірила. Дівчинка виглядала доглянутою, гарно вбраною, на заздрість усім подружкам, завжди мала цукерочку після вечері чи справжнє з магазину печиво. Мама з татом дбали про неї, любили, купували все, що вона просила, і навіть більше. Та чомусь не поспішали забирати додому, до міста. Та нехай ще рік побуде. Тут у вас, мамо, таке повітря, така травичка, свіже молочко. Бачите, яка наша Валюша, здоровенька, повненька, як пончик, просто кров з молоком. А наші міські діти просто скелети якісь ходячі. Та й хата наша татком покійним збудована. Кімнати гарні, великі, а ми оті кумирчині ледве животіємо, то вчемося одне на одному. Повернутися ніде. Одадуть квартиру, тоді заберемо вас до міста. З першу чекали квартири. «Та куди ж ми, мамо, з дитиною на 16 квадратних метрах?» Потім робили ремонт. «Якби ж ви знали, мамо, який-то клопіт, то фарбуємо, то лакуємо, дитина задихнутися може». Потім обставлялися. «Та валющий спати ніде, от купимо диван тоді». А потім у мами почав рости животик. Вона почувалася дуже зле, часто лежала в лікарні. І, звичайно ж, не могла думати про старшеньку. Якось непомітно Паля пішла до школи, до сільської, тієї, де бабуся Варвара Федорівна працювала вчителькою. «Ой, мамо, бачите, як усе добре складається! Вас тут усі знають, шанують, і наша Валюша доглянута разом до школи, разом додому, а я з маленьким Миколкою ледве собі раду даю».